Важлива суттєва частина, але невизначальна. Валентина нарешті чи не вперше у житті відчувала, що вона комусь потрібна. По-справжньому потрібна. Віктор давав їй це відчути щодня, постійно, стало. Телефоні дзвінки по кілька разів на день, без особливої мети, просто щоб почути голос, запитати, як вона, що робить, що збирається робити». І саме це переконувало Валю в тому, що їхні стосунки значно глибші, ніж просто спільні ділові інтереси і секс. Це давало надію. Та був і зворотний бік медалі. Щось у Вікторовій силі було злим, нечистим. Валентина розуміла, що не може довіритись йому цілком, як другові, як Маркіянові, наприклад. А ця підозріла розмова із митником, з цим, як його, Петром, забула далі. Ні, не може бути, щоб мова йшла про Гамлета, не може бути. Навіть там, де йдеться про гроші, існують якісь межі, яких не можна переступати. Наприклад, не можна підставляти друзів. І не тільки зміркувань моральності, не тільки тому, що це підлогидко, мерзенно. За таке буває і відповідають, по-справжньому, головою. А раптом все ж про Гамлета. Раптом це він, Віктор, здав кавказця. Ні, пускати його занадто глибоко в справу не годиться. І Маркіяна слід попередити, хай довіряє йому тільки те, що можна довірити, те, що на поверхні. А як не пускати, коли Віктор вже проник у кожну клітинку її серця? Коли вона кроку, кроку не може ступити, щоб не спертись на його руку? Він прив'язав її до себе, та вона й сама висновувала йому тенета. З певними намірами, з певною метою, пунктуально, методично намагалась передбачити усе. Ще трохи, і він відчує, що не тільки фізична близькість єднає їх, відчує, що не може без неї жити, що йому добре з нею, тільки з нею, що тільки вона спроможна дати йому те, чого по-справжньому потребує чоловік і поступово зрозуміє її місце у своєму житті. Валентина потроху почала облаштовувати не просто гніздечко любові, а справжній родинний дім. Він повинен почуватись тут удома, мати все необхідне для відпочинку, і навіть краще, як удома. Що може дати йому жінка, яка, судячи з інформацією, отриманої на її прохання від компетентних людей, живе лише для себе, для власного задоволення. Мало піклується про чоловіка, не створює належних умов. Це видно з усього. З одягу, з білизни, зовсім не найвищої якості і не в належній кількості. З того, з яким задоволенням Поглина Віктор, приготовані нею, Валентиною, салатики та інші смачні речі. Фірмову качку, запечену з яблуками у білому вині, тушкованого в сметані кролика, смажену за німецьким рецептом капусту з м'ясом. Був би ситий, не ковтав би так, як соловецька чайка. Валя створювала йому не просто гарні, райські умови. Під час їхньої поїздки до Німеччини Витратила, не шкодуючи, купу марок на чоловічий одяг. Сорочки, светри, білизну, домашній халат. Склала купкою на окремій поличці у шафі. «Віку, поглянь, оце твоя поличка». Відтепер Віктор не мав потреби їздити додому, щоб переодягнутись. У час обідньої перерви він міг приїхати до валі, прийняти душ чи поніжитись у ванні. Залежало від кількості часу, пообідати – не гірше, як у найкращому ресторані, відпочити, одягти свіжу білизну сорочку і повернутися на роботу, наче з дому. Увечері відчиняв двері власним ключем, приймав ванну, знову змінював білизну, загортався в теплий халат і влаштовувався біля телевізора, поклавши ноги на журнальний столик. Чекав, поки Валя подасть вечерю. Потроху ці вечори почали асоціюватися з поняттям «раю». Коли Жанна якось запитала, що це у нього за сорочка, начебто вона йому такої не купувала, відповів, що придбав під час останньої поїздки до Німеччини –